Вихідні перед Днем праці 1943 року були пам'ятним часом для всіх нас. Почав доктор Сем Готорн, коли його гість вмостився в зручному кріслі зі своїм напоєм. То був переломний час на фронтах війни. Британські війська війшли на материкову частину Італії в п'ятницю 3 вересня – а американці наслідували їхній приклад за шість днів, і Італія швидко капітулювала. Але в Норманті ті святкові вихідні ми думали не лише про війну. Молодий чоловік зайшов в сад Десмонда, дехто називав його Диявольським садом, і розчинився в повітрі майже на наших очах. Та я забігаю наперед, дозвольте мені. Спершу розповісти вам про Філафіцю. Він був гарним молодим хлопцем, який ледь перетнув 19-річний рубіж і працював в зокрамниці, що належала його родині. Його дівчину звали Ліза Сміт. І вони зустрічалися з того часу, як разом брали участь у випускній виставі нашого містечка – Моя дружина Аннабель найняла лізу того літа помічницею в ветеринарну клініку. Був вечір п'ятниці, і сонце, що заходило, нарешті прорвалося крізь хмари після двох днів дощу. Я повертався з лікарні додому. Анабель зателефонувала мені і попросила купити чогось до чаю, оскільки шерифленс із дружиною обіцяли завітати до нас на обід у неділю. Я зупинив свій б'юїк біля крамниці Дезмонда на міській площі і зайшов всередину. Місце це вже не могло більше похвалитися діжкою з печивом і величезною головкою сиру, що приваблювала відвідувачів 15 років тому, коли власником був Макс Гаркнер. Але... Тут і досі збиралася міська молодь. Тригральні автомати біля вхідних дверей були зазвичай зайняті, розбавляючи своїм дзенькотом будену розмову. Теперішнім власником був Картер Дезмонт. Але всю пору року там зазвичай працювала його дружина Філіс, поки Картер перебував в своєму стоакровому яблуневому саду готуючись до збору врожаю. Цей сад набув репутації потойбічного місця – володіння сатани. Більшість мешканців Нормота з посмішкою ставилися до подібних історій, особливо коли дезмонди почали користуватися легендою про диявольський сад, щоб відлякувати хлопчаків, які крали яблука. Вони звели ще й потворний металевий паркан – по обидва боки володіння, щоб надійніше захистити яблука від крадіжок. «Добрий вечір, Філіс!» сказав я, викладаючи свої покупки на касу. Картер вже почав збирати яблука. І з завтрашнього ранку він наймає працівників. Просто майже всі молоді люди зараз в армії. Вона відкинула пасмо волосся зі свого обличчя і усміхнулася. Я випадково визернув вікно, поки вона пробивала мої покупки. Лисий чоловік із цапиною-борідкою та сережкою в усі проходив повз. «Хто цей хлопець? Він виглядає так, ніби шукає роботу. Не знаю. Я думаю, що він щось на кшталт цигана. Він винаняв кімнату в пані Добс декілька тижнів тому». Але вона каже, що він майже в неї і не ночує. Йдучи з пакетом до машини, я гукнув його. «Гей, пане, шукайте роботу?» Він глянув в мій бік і відвернувся. «Ні, про бурмотів він ледь чутно, і пішов геть». Доїхавши до будинку, я побачив припаркований незнайомий синій форт. Я здивувався, виявивши Лізу Сміт з Анабель на кухні. У дівчини були червоні очі, і я припустив, що вона плакала. «У вас жіноча розмова?» – запитав я, не бажаючи їх переривати. «Сідай, Семе», – виліла Анабель. «У Лізи проблема». Ліза була гарною дівчиною з каштановим волоссям до плечей і блискучими блакитними очима. Я знав, що Аннабель була задоволена її роботою в ковчезі того літа. Але тепер вона опускала очі, розмовляючи зі мною. Філ і я хочемо одружитися, а мої батьки не бажають навіть про це чути. Вони кажуть, що я надто молода. Вони хочуть, щоб я зустрічалася з іншим хлопцем. «Я думаю, ти не перша дівчина на світі з такими проблемами», – сказав я їй. «Час – чудовий цілитель. За рік, коли ви обидва підростете, я певен, що вони приймуть його в родину». «Ви не розумієте», – її голос перервався плачем. Його призивають. Він має з'явитися до призивного пункту одразу після свята». А що його сім'я думає про це? Його батько помер, а матері та братові він іще нічого навіть не казав про наші плани. Я не знаю, що нам робити. Я обмінявся поглядом з Аннабель, і вона продовжила розмову замість мене. «Лізо, можливо, нам потрібно поговорити з тобою і Філом разом? Де він сьогодні?» «Напивається десь, мабуть. Він дуже засмучений. В нього є улюблене місце. Вона назвала декілька місцевих барів, але сказала, що він може бути і в гостях у якоїсь приятеля. Я пішов до телефону і обдзвонив усі бари, але Фіцю не вивлися в жодному з них. Тоді я зателефонував йому додому» але пані Фіцю сказала просто, що його немає вдома. Я подумав про шерифа Ленса. Я знав, що він частенько патрулює вулиці по вечорах в п'ятницю, особливо перед святковими вихідними. Додзвонившись до нього, я попросив. Нічого термінового, шерифе, але я намагаюся знайти філа Фіцю. «Якщо помітите його десь в місті сьогодні, ви зможете передзвонити мені?» «Неодмінно, док», – відповів він. «Поки що вечір спокійний. Я планую покрутитися в кав'ярні Макса. Якщо я побачу хлопця, одразу зателефоную». Я сумнівався, що він знайде філа в Макса. «Надто вже шикарне містечко за мірками Норманта» де ми з Аннабель провели весільну церемонію. Але за 20 хвилин, коли ми нарешті переконали Лізу повернутися додому, Ленс зателефонував мені. «Док, я у Макса. Наш приятель Фіцу в барі. Поводиться вже трохи нетверезо. Я не вважаю, що йому слід самому вести машину. Але зі мною він іти не хоче. А я не хочу арештовувати його». «Ви зможете під'їхати?» «Я буду за 10 хвилин і візьму із собою Лізу Сміт». Шериф Ленс задумався, потім сказав, «Краще прийджати самі, док». Я сказав Аннебель і Лізі куди прямую, але велів Лізі залишатися тут. Я розумів, він трохи випив. Якщо він не зовсім безнадійний, переведу його сюди. В іншому разі... «Доставлю його прямо додому». «Терпіти не можу його в такому стані», – зізналася вона. На той час алкоголь в Штаті дозволили з 18 років, тож я сумнівався, що бармен порушував закон, обслуговуючи філа. Проте я відчував відповідальність за його здоров'я і самопочуття. Залишивши жінок вдома, я поїхав до кав'ярні Макса». Автомобіль шерифа був припаркований на вулиці, і я побачив Джо Гаузера, його заступника, який чекав на боса за кермом. Я увійшов до закладу і одразу побачив Ленса за барною стійкою разом із Фіцю. Філ був симпатичним молодим чоловіком з головою увінченою копицею рудоватого волосся, користуючись свободою в своїй сім'ї. Він більше за багатьох наших хлопців відчув розбещувальний вплив сучасного життя. Я не міг позбутися відчуття, що і армія не зробить з нього справжнього чоловіка. Він носив сині джинси і білу футболку з написом «Зерно» і кормив фіцю на спині. Я одразу зрозумів, навіщо шериф покликав мене одного – Філ розмовляв із молодою брюнеткою, що сиділа на сусідньому стільці. Добрий вечір, Семе, сказав Шериф Лес, що не чекав зустріти мене тут. Дивіться, Нофіле, тут доктор Готорн. Філ Ф'юці обернувся до мене і злегка посміхнувся. Я недобре почуваюся, пробурмотів він. Потім, повернувшись до брюнетки, запитав «А як ти, Елен?» «Я гаразд, Філе. Вона була безперечно тверезіша за нього і на кілька років старша. Я зустрічав її в місті, але не знав особисто. Але тобі, напевно, слід вирушити додому. Давайте я підвезу вас, – запропонував я. – У мене своя машина». Заплітаючись язиком, прошепотів хлопець, хитаючи головою. «Ще один келик, і я вирушаю». «Досить на сьогодні», – спокійно сказав я. «Давай, Філе, я підвезу тебе». Але це було не так просто. Мене призивають наступного тижня. Це мій останній вільний вихідний, і я візьму від нього все». Він зістрибнув з барного стільця, і його ноги підкосилися. На щастя, Шрифленс встиг підхопити його за руку, а я допоміг поставити його вертикально. «Він вам винен?» – запитав я бармена. «Ні, все сплачено». Елен спостерігала за тим, що відбувається з сумішю провини та збудження. «Вам краще відвести його додому», – погодилася вона. Коли ми вивели юнака на вулицю, я сказав, ми поїдемо моєю машиною. Не хочу, щоб його повернув матері шериф при виконанні службових обов'язків, але філфіцю все, що боровся зі мною, намагаючись вирватися. Шериф заперечив, вам із ним одному не впоратися, особливо, якщо ви будете за кермом. Я сяду з вами. А Джо Гаузер може поїхати слідом за нами і забрати мене біля будинку Фіцю. Отже, вони сіли на заднє сидіння, і ми вирушили в дорогу. Найкоротша дорога до будинку Фіцю йшла вздовж Мілроуд, позаду садів Картера Десмонда та його сусідів. Навіть в темряві я зрозумів, що ми поруч. Побачивши старовинну кам'яну стіну, що відгороджувала фруктові сади від дороги, Десмонди збурили всю округу два роки тому, встановивши вздовж меж ділянки два восьмифутові металеві паркани з колючим дротом на горі. Міська рада направила муніципального архітектора, щоб вивчити ситуацію і вмовити їх на користь традиційних новоанглійських кам'яних стін. Але Картер Дезмонт сказав, що не може дозволити собі настільки довгу кладку, завдовжки понад милю з кожного кінця, але зобов'язаний щось зробити проти дітей і сусідів, що крадуть його яблука. Мені було важко зосередитися на дорозі, поки Філ і Шериф боролися на задньому сидінні. «Випустіть мене назовні», – вимагав Філ. «Я ще не готовий йти додому». «Заспокойся, синку», – бурчав шериф. «Не змушуй мене діставати кайданки». І тут, перш ніж я встиг зметикувати, що відбувається, Філ різко відчинив задні двері і вистрибнув просто з автомобіля, що рухався. Кам'яна стіна була якраз праворуч від нас, і я бачив металевий паркан – що відходив від неї, як межа ділянки дезмондів. «Це сад диявола!» – вивкнув Філфіцю в п'яному запалі. «Не намагайтеся мене зупинити!» Він пробіг біля паркану і видряпався на кам'яну стіну. Я зупинив машину, і ми з шерифом побігли слідом за ним. Але ледь опинившись за низькою стіною, він миттєво розчинився серед рядів яблунь, гілки яких низько опускалися під вагою стиглих плодів. «Ми ніколи не знайдемо його в темряві», – сказав я. «Я поїду до будинку Дезмондів на тому боці, а ти залишайся тут, на випадок, якщо він з'явиться знову». Позаду я побачу фари автомобіля шерифа, що наближався з Джогаузером за кермом. «Сподіваюся, чортів ідіот, не зашкодить собі», – пробурчав Шериф Ленс. Я побіг назад в свою машину. Ми були ближче до повороту, ніж мені здавалося. Але все одно ціла миля відділяла мене від Дезмонд Роуд і їхнього родинного маєтку. Нарешті я звернув туди, весь час поглядаючи праворуч, Хоча розумів, що ніхто не в силах пробігти таку відстань за три хвилини, що знадобилося мені, щоб об'їхати сади, з цього боку була така сама стіна, але з відступом в тому місці, де був проїзд до будинку Дезмондів. Будівля була залита світлом, і Картерс Філіс насолоджувалися вечірнім повітрям на терасі. «Добрий вечір, Семе», – гукнув він мені. Об'їжджайте своїх пацієнтів?» Картер Десмонд був не найпривітнішою людиною в Норманті. і Історія з парканами налаштувала багатьох проти нього. Саймон Фолкс, власник сусіднього саду, сприйняв паркан як особисту образу та сумнів у своїй доброчесності. Філіс була добрішою. Вона одразу ж запросила мене на терасу і запропонувала лимонаду. «Не зараз, Філіс. Ми везли молодого Філафіцю додому, і він вистрибнув із моєї машини на Мілроуд. Він переліз через стіну і сховався в вашому саду. Ми намагаємося відшукати його, перш ніж він собі зашкодить». «З цього боку він не з'являвся, запевни мене Дезмонт. Ми сидимо тут весь вечір з увімкненим світлом. Він в саду лише п'ять чи шість хвилин, і не встиг би його пройти. Філіс Дезмонт таки налила мені склянку лимонаду, і я сів чекати на Фіцю. Я прочекав цілу годину, коли задзвонив телефон». Це був шериф Ленс з поліцейської рації. Семе ніяких його тут слідів. Як з вашого боку? Нічого, шерифе. Я починаю думати, що він просто відключився і заснув. Тож його важко буде відшукати в темряві. Картер Дезмонт перебив мене. Бо тут буде 50 працівників, сказав він. І тоді... Ми зможемо обшукати кожен дюйм в саду. Я повідомив цю новину шерифу Ленсу. Можливо, нам краще вирушити по домівках і трохи поспати, шерифе. Ви зможете поставити оточення по обидва боки саду на випадок, якщо він прокинеться і спробує вибратися. Я можу це зробити, погодився він якщо в нас не буде раптової хвилі злочинів посеред ночі. Це малоймовірно. Тоді зустрінемося вранці. Я попрощався з Дезмондами і дочекався в своїй машині появи одного з людей-шерифа, що змінив мене на посту. Потім повернувся до себе і розповів усе Анабель. Лізе Сміт уже не було, але моя дружина все ще не спала і була готова до розмови. «Дівчина зовсім розбита», – сказала вона мені. «Вона дуже хвилюється. Триває війна. Багатьом молодим людям доведеться відкласти свої весінні плани». Аннабель глибоко вдихнула. Її батько сказав. Що вбіє Філа Фіцю, якщо Ліза завагітніє від нього? І вона вагітна. Я повернувся в сад Десмонтів невдовзі після сьомої ранку в суботу і застав Картера, що роздавав розпорядження збирачам яблук. Доброго ранку, Семе, привітав він мене. Поліцейські кажуть, що Фіцю не з'являвся з обох боків саду тож він усе ще десь у середині. Я болів працівникам прочесати сад з суцільною лінією і кричати, коли вони його виявлять. Я помітив Філіс, що спостерігала з тераси, з чашкою гарячої кави в руках, як люди почали обхід. Усі вони вже були з мішками і кошиками, і я здогадався – що щойно, виявивши неспокійного молодика, вони одразу візьмуться до збору яблук. Минуло десять хвилин, перш ніж ми почули крик із глибини саду. Десмонт і я поквапилися туди разом. Ланцюжок шукачів зупинився, і кілька з них обступили щось, що лежало на землі, майже біля паркану. Щоб вони не знайшли, це не могло бути тілом». І не виявилося їм. «Не чіпати», – наказав Картер Десмонт, коли ми підійшли ближче. «Тепер я бачив, що знахідкою була футболка Фіцю з чорним написом на ній, перетиснута до землі важким каменем, мабуть, щоб не здуло вітром. Вона була вкрита засохлими плямами, що нагадували кров, який, безумовно, не було там минулого вечора». «Продовжуйте шукати», – наказав Десмон своїм людям. «Він поранений, і ми маємо знайти його і допомогти». «Як ви думаєте, що сталося?» – запитав я. «Чортів бовдур!» Напевно, спробував перелізти через паркан і весь порізався кулючим дротом. «Паркан? Восьми футів за вишки?» Філ молодий і сильний, він би навіть упорався, якби не колючий дріт на горі. Я підійшов до паркану і помітив, що на останніх двох футах землі не було трави. Грунт тут усе ще м'який і вологий від дощу, зауважив я. Ми не вирощуємо траву біля самого паркану, що було легше підстригати, пояснив він. Але тут немає жодних відбитків ніг, принаймні на цій ділянці. Він не зміг би спробувати перелізти паркан, не залишивши слідів на м'якій землі. Ми перевірили всю довжину паркану разом, але багнюка всюди залишалася абсолютно недоторканою. Поки ми переходили на інший бік, Збирачі яблук стали розходитися на свої призначені сектори. Вони дійшли до Мілроуд і зустрілися з поставленими там поліцейськими. Філа Фіцю ніде не було. Він залишив по собі закривавлену футболку і зник без жодного сліду. Можливо, дьявол справді оселився в саду Картера Десмонда. Перше, що ми зробили – Перевірили кров з футболки Фіцю. Вона була його групи. Зразок знайшовся в лікарні Пігрі Меморіал, де багато років тому йому видаляли мегдалини. Після цього поліція обстежила кожен дюйм паркану з обох боків саду. Жодного відбитка не було в вологій землі. І наскільки вони могли судити – Жодних слідів крові не виявилося і на самому колючому дроті вздовж паркану. «Він міг подолати паркан, як ці стрибуни з жердиною», – припустив шериф. «Тоді де сама жердина? Вона залишилася б на боці Дезмонда». «А вже ж було б так», – похмуро погодився він. «Ми поверталися до будинку Дезмонда». Усюди, навколо нас, збирачі наповнювали свої мішки, сяючими на сонці яблуками. Філіс Дезмонд обходила їх час від часу, даючи короткі вказівки. Я трохи поспостерігав за їхньою роботою і, вже доходячи до будинку, запитав її, скільки тут сьогодні працівників? 49. Чоловік найняв рівно 50, але один зранку не з'явився. ймовірно, похмілля. Ці приїжджі – не найнадійніші працівники. Але в нас немає вибору, коли всі місцеві далеко на війні. Ви платите їм у кінці кожного робочого дня? Звісно, ми ж видаємо гроші за кількість зібраних мішків, «Повідомте мені потім, скільки виявиться працівників у кінці дня». Вона була здивована моїм проханням. «Іх буде 49. Ви можете самі прийти і перерахувати, якщо хочете». Я сказав їй, що так і зроблю».